Туве Янсон, країна мумітролів Зима, чарівниця Розділ шостий, перша весна Після першої весняної сніжниці У долину прийшли неспокій та зміни Гості ще більше затужили за домітками Один по одному вони покидали будинок мумітролів Здебільшого поночі, коли сніг підмерзав, іти було легше. Дехто змайстрував собі лижі, і кожен прихопив принаймні одного слоїка з варенням. Ті, що вирушили в дорогу на останку, змушені були поділитися перетертою з цукром журавлиною. Зрештою постаті останніх гостей гайнули через місток, льох спорож «Ми знову залишилися самі», – мовила вітрогонка. «Ти, я та ще маленька кам'ю». А загадкові тверіночка заховалася до наступної зими. «Так мені не пощастило побачити отого з посрібленими рогами», – скорботно зранив мумітрон. «І отих крихіток на довгих ніжках». Що дріботіли кригою, Чи у того чорного з велетенськими очима, Що промайнув понад полум'ям. «То зимові істоти!» – мовила вітрогонка. «Хіба не чуєш, скоро не стане весна?» Мумітроль заперечно похитав головою. «Ще надто рано, я її не відчуваю!» Вітрогонка вивернула на виборі блакитним боком догори свою червону шапочку. Я завжди так роблю, занюхавши весну, пояснила вона, мостилася на ляді криниці і заспівала. Я вітрогонка, яка вивернула на виборі свою шапочку. Я вітрогонка, котра вловила нюхом теплі вітри. Тепер прийдуть великі шторми, Тепер прогуркочуть різні лавини. Обернеться земля, І все переміниться. Усі поскидають теплі вовняні штани І заховають їх до шафи. Одного вечора, коли мій повертався з купальні додому, він зненацька зупинився і нашорушив вушка. Ніч була і тепла, сповнена шуркут. Дерева давно вже струсили з себе сніг. Чутно було, як вони тріпочуть віттям у темряві. Здалеку, з півдня налетів тугий вітер. Мітроль чув, як він ломився крізь ліс, шугнув повз нього і помчав у гори. Злива водяних крапель Сипонула з дерев У потемнілий сніг Мітроль задер носа І перенюхався Може, то пахла земля Таки мала рацію вітрогонка Думав він, ідучи далі Весна справді прийшла Уперше за довгий час Мумітроль пильно приглянувся до своїх тата і мами, котрі солодко спали. Він потримав гасову лампу над хробцею, замислено розглядаючи її грибку. Хробсена грибка виблискувала у світлі каганця. Вона була справді хрненькою. Щойно прокинувшись, хробся сторч голов кинеться до одежної шафи і добуде з її надр Звого зеленого весняного капелюшка Завжди так робила Мумітроль відставив каганця на поличку кахляної печі Розвернувся по вітальні Жахлива картина Більшість речей роздаровано, позичено Або й просто украдено якимсь легковажним гостем А те, що зосталося, перебувало у жалюгідному стані Кухня переповнена брудним посудом. Вогонь під котлом, що огрівав увесь будинок, ледь жеврів, бо закінчилася дрова. Льох порожній, віконна шибка розбита. Мумітроль замислився. Дахівкою з гуркотом зсувався мокрий сніг і гепався додолу. Угорів вікна з південного боку раптом З'явився клаптик захмареного нічного неба. Мумітроль підійшов до вхідних дверей, спробував їх відчинити, наче трохи піддалися. Тоді він вперся лапами в підлогу і щосили натиснув плечем. Поволі-поволі двері відчинилися, посуваючи собою сніговий замет. Мумітроль налягав доти, аж двері. Розчахнулися навстіж у чорну ніч. Вітер увірвався до вітальні. Він здухнув пил, стюлю на кришталевій люстрі, здійняв вихор пополу в кахляній печі, затріпотів глянцевими картинками, наліпленими на стінах. Одна з них відчепилася і вилетіла на двір. Вітальню наповнили пахощі ночі та соснового лісу. Момітроль подумав, це добре, інколи треба провітрювати свою родину. Він вийшов на сходи, дивлячись у вогку темряву. Тепер я маю усе, мовив Момітроль сам до себе. Маю увесь рік, навіть зиму. Я перший у світі, Момітроль, який не впадав у зимовий сон. Розказана зимова історія мала би завершитися, власне кажучи, на цьому місці. Перша весняна ніч з вітрюганом, що увірвався до вітальні, чим не помпезне закінчення розповіді. А решту читач міг би домислити собі й сам. Але то скидалось би наше храйство. Нікому не під силу абсолютно точно передбачити. Що сказала мама, прокинувшись, і чи дозволено пращурові залишити за собою помешкання у кахляній печі? Чи встигне нюхмумрик повернутися в долину мумітролів до закінчення книжки? Чи не замерзла доня мумлі, позбувшись прихистку в картонній пачці? Де замешкає вітрогонка, коли купальня знову стане купальною? Та ще багато інших речей просто неможливо передбачити. Тому найправильніше рішення – продовжити розповідь. Насамперед важливим є скресання криви. Подія настільки драматична, що не гоже її оминути увагу. Надійшов таємничий місяць. Місяць у суціль сонячних днів. Крапотіння з дахів, вітрів та непосидючих хмарин, морозних ночей, коли розмоклий за день сніг підмерзав, а місяць засліплював своїм сяйвом. Мумітроль схвильовано метався долиною, у голові йому мало не паморочилося від передчуттів та гордощів. Надходила весна. Але не така, якою він собі її уявляв. Не та весна, яка мала б його звільнити від чужого й ворожого світу. А природне продовження усього того, що він пережив, подолав і до чого зумів призвичаїтися. Мумітро сподівався, що весна надходитиме довго, щоб якнайдовше утримати собі тримке її очіку. Кожного ранку він майже боявся, що диво пробудження його родини станеться саме нині. Пересувався він дуже обережно, пильнуючи, аби щось не перекинути у вітальні. А потім чим душ біг у долину, принюхувався до нових пахощів, приглядався, що ж змінилося за ніч. Південного боку дровітні оголився клаптик чорної землі. Берези огорнулися ніжним рожевуватим серпанком, помітним лише здалеку. Сонце припікало замети, які стали крихкими і потріскалися мов скло. Крига потемніла, здавалося, ніби море просвічується крізь неї. Маленька м'ю і далі невтомно козалася по кризі. Тільки тепер змінила бляшані покришки від слоїків на кухонній межі, прив'язані до черевички ребром. Інколи мумітролові потрапляли на очі, вималювані нею вісінки на кризі. Але сама вона дуже зрідка. Крихітка ніколи не потребувала товариства для забав. Що б вона не думала про весну, подобалася та їй чи ні, ню не мала наміру ані з ким ділитися своїми враженнями. Вітрогонка прибирала у купальні Доблизьку понатирала зелені та червоні шибки вікон Щоб першим мухам було затишно Вивісила на сонце купальні халати І спробувала полагодити гумового гему Ось тепер купальня знову стане купальнею Мовила вона А потім, коли надійде тепло і все навколо зазеленіє, Ти лежатимеш на животику, На теплих дошках по мосту, І наслухатимеш, як хлюпочуть біля берега хвилі. Чому ти не казала мені цього взимку? Дорікнув йому мумітроні. Такі слова мене б розрадили. Пригадуєш, я якось сказав, Ось тут росли яблуні А ти мені відповіла А зараз росте сніг Хіба ти не розуміла, як мені сумно? Вітрогонка знизала плечима До всього треба допетрати самому Мовила вона І перепустити через себе Сонце припікало усе дужче Випалило діри і ритвини у кризі Море під нею хвилювалося, намагаючись вирватись з крижаного полону Ген за край небом тинялися туди-сюди шторми й буревії Ночами мумітроль, лежачи без сну, чув, як потріскували і поскрипували стіни будинку Пращур не давався чути він позачиняв за собою Усі дверцята й втулки Кахеляної печі Можливо знову поринув у світ Тисячолітньої давності Шнур від пічної втулки Який теліпався у просвіті Між піччю та стіною Зник А разом з ним Зникли китички, бісер Та інші розкішні речі Напевно «Вони йому сподобалися», – подумав Мунітроль. Він уже не ночував у кошику з тирсою, а перебрався у своє ліжечко. Уранці сонце ще раз глибше зазирало до вітальні, зі здивуванням висвітлюючи погутиння та ковтяхи-пилюки. Найбільше ковтяхи, котрі набрали округлої форми і нагадували живих істот, Мумітроль виносив на а менші катулялися собі куди хотіли. Земля під південним вікном прогрілася, у ній став помітним рух, розтріскувалися брунатні цибульки, а тонкі ниточки корінців жадібно всмоктували вологу з розталого снігу. І ось одного вітряного дня перед самим смерканням. З боку моря долинув потужний величний хост. Ага, сказала вітрогонка, відставляючи на бік горнятку з чаєм. Почалася весняна канонада. Крига поволі здулася і знову прокотився гуркіт. Мумітроль вискочив з купальні під пови теплого вітру, щоб послухати весняні туркоти. «Поглянь, он котиться море!» Озвалася вітрогонка у нього плеча. Ген в долині вирувало біле шумовиння. Злі й голодні хвилі Шмат за шматом пожирали зимовий панцер. Ось кригою пробігла, Звиваючись то в один, то в інший бік, Чорна тріщина. Їй забракло снаги, і вона спинила свій біг. Море знову здибилося. Щілин побільшало. Вони стали ширшими. «Я вже знаю, кому зараз п'яти горітимуть!» Буркнула вітрогонка. Маленька Мю помітила, що на морі щось відбувається. Але просто не могла не піддатися спокусі, ще повозитися на ковзанах Цікавість гнала її до краю крижини Де вже вирувала вода На самому окрайці Перед носом моря Вона гордо уткнула віртуозну вісімку Потім розвернулася І щодуху помчала Потрісканою кривою Назад до берега Спершу це були ледь помітні тріщинки Які ніби волали до неї «Небезпека!» Крига вигиналася, то здіймалася угору, то опускалася. Інколи лунав оглушливий хрускіт, немов святковий і водночас руйнівний гарматний салют, від якого мурашки бігали по спині маленької м'ю. Вона аж не тямилася від захвату. Тільки би цим дурням не спало нагадку, Кинутися мені на порятунок, думала вона. Зіпсували б мені усе свято. Маленька міг, що сили налягла на ковзани, а леза кухонних ножів повикривлялися, Але берег чомусь не ставав ближчим. Ось тріщини розширилися і стали ріками. Сердита хвиля вирвалася на волю. Раптом море обернулося на розсип крижаних острівців, які з гуркотом вдаряли один до одного. На одному з них стояла маленька м'ю, спостерігаючи, як смога води стає чим раз ширшою. І думала, і без тіні страху, гарна то була пригода. Мумітроль кинувся рятувати приятелів. Вітрогонка дивилася, якийсь час йому вслід, а потім подалася до купальні гріти воду. Так-так, думала вона зітхаючи. Усе, як в описах пригод. Рятувати і бути порятованим. Хотілося, аби комусь таки спало на думку написати про тих, хто намагався відігріти гори героїв, Після їхніх небезпечних виправ Мумітроль на бігу помітив вузьку шпарку Що сунулася по кризі крок у крок разом з ним Він відчув, як крига здулася під натиском хвилі Розкололася і загойдалася на воді Маленька Мю непорушно стояла на своєму уламку крижини Спостерігала за розпачливими стрибками мумітроля він скидався на гумового м'ячика з виболошеними від напруги та зосередженості очима. Коли він врешті дістався до маленької Мю, вона простягнула до нього рученята і попросила: "Посади мене собі на голову, щоб я могла зістрибнути. Як буде непереливки". Мю мостилася на голові мультроля, міцно охопившись за його вушка. Скомандувала До берега кроком руш Мумітроль махцем глипнув у бік купальні Скомена вився тим Але на причалі ніхто не стояв Стривожено вдивляючись у далину Від гіркого розчарування Йому аж лапки підкосилися Рушай, чого стоїш? Кричала маленька м'ю І мумітроль пострибав з крижини на крижину він стрибав очманіло, стіпивши міцно зуби, а лапи підгиналися й тремтіли від напруги. Щоразу, коли долав просвіт між крижинами, хвилі зрошували його животик холодним душем. Увесь крижаний панцир поколовся на уламки, а хвилі витанцьовували вайс. «Дотримуйся ритму!» Вирощала над вухом маленька Мю Ось надходить хвиля Зараз відчуєш її під ногами Стрибай мумі перестрибував на іншу крижину в ту мить Коли підкочувалася хвиля І піднімала його у ламок криги Раз, два, три, раз, два, три Лічила маленька Мю у ритмі вальсу Раз, два, три, зачекай Раз, два, три, стрибай! Лапами мітроля нестримно тремтіли. Животик покрився людяними бурульками. Раптом захмарене небо розчахнулося червоним заходом сонця. Крига і морські хвилі спалахнули багрянцем, аж очам стало боляче. Промені пригрівали тепер спинку мумітролові, але живіт немилосердно мерз. Здавалося, увесь жорстокий світ Заповзявся танцювати з ним вальс З віконця купальні вітрогонка Уважно стежила за подіями на кризі Повз її увагу не прийшло, що ситуація загострюється Ой-ой-ой-ой-ой, подумала вона Що я накоїла? Він же не знає, що я увесь час Уважно стежу за ним. Вона вибігла на поміст причалу і закричала щодуху: "Браво!" Але було вже надто пізно. Мумітроль не втримався на останній крижині і булькнув у море по самі вуха. Маленька зухвала крижинка раз у раз гупала його по потилиці. Маленька м'яу випустила з рук його вушка і довгим стрибком опинилася на суходолі. Дивовижно, як спритно дають собі раду маленький міг. Хапайся! Вітрогонка простягнула мумітронові свою міцну лапу. Вона лежала на животі на дерев'яній пральній дошці мумі-мами і дивилася просто у вічі наляканому мумітролові. «Ось так, ось так!» – промовляла вона, поволі витягуючи митроля з води на криву. мумі вибрався на прибережну рінь і ображено буркнув. «Ти навіть не виглянула подивитися, як я рятував м'ю!» «Я спостерігала через вікно!» – винувато відповіла вітрогонка. «Ходімо до купальні, тобі треба зігрітися!» «Ні, я піду додому!» – вперся мумітроль. Він звівся на ноги і, перечіпаючись, подався геть. «А теплий морс!» – гукала йому вслід вітрогонка. «Не забудь випити чогось гарячого!» Стежка розкисла від талого снігу. Мумітроль відчував під лапами кожен корінець і глиць. Ноги усе, що йому, підгиналися – а від холоду він аж зубами цокотів. Мумітроль ледь головою повів, коли стежку йому перебігло маленьке білченя. Щасливої весни! побажало мимохід білченя. Не така вона вже й щаслива. відказав мумітроль, не спиняючись. Раптом він різко загальмував і витріщився на білченя. Був великий пухнастий хвостик, що виблискував у промінні презахідного сонця. Ти називаєшся білченям з гарним хвостиком? запитав у мітроль, ще не вірячи очам. Звичайно. Це ти? вигукнув у мітроль. Справді ти, оте білченя, що зустрілося з крижаною паною Не пам'ятаю. Відповіла білченя. Ти ж знаєш, я таке забудь кувател. Спробуй пригадати, наполягав му мітроль. Невже не пам'ятаєш чудового кобельця з вовняних клубочків? Білченя пошкрябилося за вушком, напружено думаючи. У мене багато було кобелець, з вовняних клубочків і без них, з вовняних клубків. Найліпше. З тими словами білченя безтурботно пострибало до лісу. З білченям з'ясую згодом, подумав у мітролі. Зараз я надто замерз. Треба чимшвидше швидше дістатися додому. І він голосно шихнув, бо вперше у своєму житті по-справжньому застудився. Вогонь під казанком у льоху зовсім погас. Тож у вітанні було страшенно холодно. Мумітроль накладав на свого змерзлого животика один плед за іншим, але ніяк не міг зігрітися. Лапки крутило до болю і гостро шпигало у горлі. Життя враз видалося страшенно сумним, а ніс став чужим, наче й не його. Мумі-троль спробував загорнути У плет свого холодного Мов крижинка хвоста І знову пчихнув Від пчиху Прокинулася мумі-мама Вона не чула канонади Коли розколювалася крига Не чула звивання сніговиці У димарі ляної печі Не розбудили її Чисельні метушливі гості Ані будильники що видзвонювали усю зиму. А тут раптом мама розплющила очі і, цілком прокинувшись, сіла на постелі. Ось ти й заступився, мовила мама. Мамо. цокаючи зубами, скрикнув у мітроль, Якби ж то я напевне знав, що це те саме білченя, а не інше, мама встала з ліжка і подалася прямісінько до кухні заварити гарячого морсу. «Там не прибрано і посуд не митий!» – жалібним голосом гукнув їй наздогінної митро. «Не хвилюйся!» – заспокоїла його мама. «Усе влаштується!» За відром на сміття вона знайшла кілька цурпалків, виняла зі своєї потаємної шапки чорносмородиновий морс, Принесла якийсь порошок та байковий шалик. Коли вода закипіла, мама всипала до неї порошок, дуже дієвий засіб від застуди. Додала цукру, натертого імбиру, видусила сік підсохлої цитрини. Цитрина мама завжди зберігала за повстяною грілкою на кавник, що стояла на верхній поличці у шапці. Зараз рілки там не було Та й кавника теж Але моя мама Того навіть не помітила Про всяк випадок Вона почаклувала трохи над Заготованими ліками Промовляючи якісь Чарівні заклинання Яких навчилася ще від своєї бабусі А потім Віднесла напій до вітальні Випий ось це Доки тепле Мумітроль випив ліки. Ніжне тепло розлилося по його перемерзлому животику. «Мама», – позвався він, – «мені так багато треба тобі пояснити». Спершу поспи», – звеліла мама, загортаючи синочкові шию шалеком. «Одну річ таки мушу тобі сказати». Сонно пробурмотів мумітроль. Пообіцяй, що не розпалюватимеш вогонь у печі та мешкає наш пращур. Звичайно, не буду розпалювати, запевнила малого мама. Мумітроль враз відчув, як його огорнули тепло спокій і полегше. Що більше ні за що. Не доведеться нести тягар відповідальності. Він тихенько зітхнув, уткнувся носом у подушку і миттю заснув. Мумі-мама сиділа на ганку і з допомогою збільшувального скла палила фотоплівку. Плівка тліла і плавалася. Гострий приємний запах диму лоскотав мамі-міст. Під теплим сонячним промінням Ганок аж парував, однак у затінку холод приймав до кісток. «Узагалі, слід би прокидатися навесні трохи раніше», – зауважила мама. «Ваша правда», – раду підхопила вітрохонка. «Він ще спить?» – мама кивнула головою. «Бачили б ви, як він стрибав по крижинах!» – гордо сказала маленька Мю. «Хто б би подумав, що мумій тролль, котрию всю зиму скиглив і обклеював стіни листівками, здатний на таке?» «Я знаю», – мовила мама. «Бачила ті картинки. Йому, напевно, було страшенно сумно і самотня». А потім він знайшов якогось свого старого пращура, вела далі м'ю. Хай він про це сам розкаже, коли противиться, запропонувала мама мумітроля. Бачу, ви не надягували, доки я спала. Ось плівка згоріла дотла. Мама навіть примудрилася висмолити чорну дірку у ганку. Наступної весни мушу прокинутися раніше за інших, повторила вона, щоб у тиші і спокої зайнятися любими серцю справами. Коли Мумітроль нарешті прокинувся, горло вже не боліло. Він помітив, що мама зняла з кришталевої люстри тюлевий чохол, а на вікна повісила фіранки. Меблі стояли на своїх колишніх місцях. Розбита віконна шибка закладена картоном. З кутків позникали ковтяхи-пелюки. Однак мотлох, залишений пращуром перед дверцятами кахляної печі, стояв неторканий. На клапті ППР поруч старанно було виведено «Не чіпати». З кухні долинав заспокійливий брязкіт. Мама мила посуд. «Розповісти їй про того, що мешкає під посудним столиком?» подумав мумі троль. «Мабуть, не варто». Він замислився, чи не похворіти йому іще трішки, щоб насолодитися маминою опікою. Та потім вирішив, що набагато цікавіше – Самому заопікуватися мамою. Він увійшов до кухні і сказав Ходімо, я покажу тобі сніг. Мумі-мама одразу ж покинула миття посуду і вийшла разом з мумітролем на сонечко. Його вже небагато зосталося, пояснив мумітроль. А бачила б ти, що тут ділося взимку, будинок. Замело геть по дах Можна було провалитися По самого носа Розумієш Сніг падає з неба У вигляді маленьких холодних зірочок А угорі, горі У чорній чорноті Висять і гойдаються Сині зелені фіранки Гарно Промовила мама Ага А ще узимку. «Возиться по снігу», – розповідав далі мумі «Це називається ходити на лижах. Летиш униз, наче блискавка, здіймаючи за собою хмару снігової курєви. І якщо не дивитися перед себе, то можна розбитися». «Що ти кажеш?» – вражено скрикнула мумі-мама. «Для цього беруть до вжитку таці з хати». «Ні, таці ліпше підходять для криги», – знітився мумі -трой. «Хто би подумав», – мовила мумі-мама, мружачись до сонця. «Життя – незвичайна штука!» «Я завжди вважала, що срібну тацю можна використовувати тільки для подавання їжі. А виявляється, вона і на інше може згодитися». А варення. Вічно всі бурчать. Навіщо я варю стільки варення? А тут на да, тобі маєш? Нічого не зосталося. Мумітрон почервонів по самі вуха. Мю, розповіла тобі, почав було він. Звичайно, підхопила мумі мама. Дуже тобі дякую, що ти потурбувався про гостей і мені тепер не доведеться полиніти від сорому. А ще, знаєш, у будинку стало просторіше без килимів та купи дріб'язку. Та прибирати так часто не треба буде. Мама взяла в лапи трохи снігу, скатуляла снігову кульку, і, що властиво, усім мамам, пожбурила її не надто далеко. Пхе! Засміялася вона. Навіть бідась, шпурнув би ліпше. «Мамусю!» – скрикнув мумітроль. «Я тебе так страшенно люблю!» Вони обоє поволі побрили униз до містка, де висіла поштова скринька, але пошта ще не надходила. Вечір'є сонце кинуло в долину довгі тіні. Навколо панували дивовижна тиша і спор. Мумі-мама сіла на поруччя містка і сказала А тепер я б хотіла нарешті почути трохи більше про нашого пращура Наступного ранку прокинулася уся родина Прокинулася, як і належить прокидатись на Від Відголосного веселого тренькання Катеринки Вітрогонка у своїй одягненій невиворіді Блакитній шапочці стояла під дахом, з якого дзвінко крапотіло, крутила корбу Катеринки, а сонце виблискувало у срібних оздобах інструменту. Біля неї стояла маленька м'ю, дещо горда і трішки зніяковіла, бо вона спробувала власними лапками змайструвати нову грілку для кавника і відполірувати піском срібну тацію. Ні одному, ані іншому Не пішло те на користь Але, можливо, добрі наміри Важливіші за результат. Збоку пагодка Надходила заспана мюмря, волочачи за собою Климок з вітаній, У якому вона проспала Усеньку зиму Того дня весна вирішила Бути не так романтично-поетичною Як веселою Та задирикуватою Вона пожбурила в небо Безліч маленьких непосадючих маринок. Змила з даху останні рештки снігу Випустила по всіх усюдах дзіркотливі струмки І взагалі бавилася в квіти «Я прокинулася!» Загукала укрилена новими сподіваннями хробся Мумітроль привідно потерся носом до носика. «З гарною весною вітаю!» У ту мить мумітроль замислився, чи зуміє він коли-небудь розповісти про свої зимові враження так, що вона зрозуміла. Він дивився услід хробці, коли та кинулася до шафи за своїм зеленим весняним капелюшком. Мумітроль бачив, як мумі-тато похапцем схопив оберемок вітрометра та лопату і вийшов на ґанок. Вітрогонка гонка без огаву крутила корбу катеринки а сонце світило в долині так, ніби усі сили природи хотіли попросити вибачення за те, що були такі непривітні до своїх найменших створінь. «Сьогодні повернеться нюх-мумрик», – подумав Мумітроль. «Нині дуже сприятливий день для повернення додому». Мумітроль стояв на ганку, спостерігаючи за жвавою та веселою, який кожної весни метушнею своєї родини. Він перехопив погляд вітрогонки. На закінчення вона зіграла на Катеринці вальс і сказала «Купальня вже звільнилася. Гадаю, що єдиною особою, яка віднині може мешкати у купальні, є власне вітрогонка», – мовила мумі-мама. До того ж, купальні – то таке міщанство. Переодягнутися до куполю можна і на пляж. Велике спасибі, подякувала вітрогонка. Я подумаю над вашою пропозицією. І вона рушила далі в углиб долини, виграючи на катеринці і будячи решту сонних звірят-лісовинян. Хропся тим часом знайшла перший відважний пуп'янок весняного крокуса. Він витнувся з нагрітої землі під розбитим вікном і ще навіть не встиг позеленіти. Поставимо над ним слоїк, запропонувала Хропся, щоб він не замерз у холодну ніч. Не треба цього робити, заперечував Мітроль. Хай сам собі дає раду. Я думаю, що подолання труднощів біда йому на користь. Раптом Момітроль відчув себе таким щасливим, що негайно захотів зостатися на самоті з собою і почала поперевальцем до Дровітні. А коли, зайшовши за Дровітню, зник родині з очей, кинувся бігти. Він біг по талому снігу, сонце пригрівало його в спинку, біг просто так, з знічев'я, безтурботно і без мети, від надміру щастя. Мумітроль добрався до берега моря, вибіг на причал, ускочив до порожньої купальні, по якій гуляв вітер. Потім сів на східцях, на які накочувалися хвилі весняного моря. Сюди ледь долітали звуки Катеринки, що вигравала десь далеко в долині. Мумітроль заплющив очі і спробував уявити, як то було, коли крижаний панцир моря зливався на крайобрії зимовою пітьмою. Озвучила для проекту «Книги, що говорять» Руслана Калужна.